Mi-am dat seama că e robul încătușat al unei spaime neobișnuite. Am să mor, zise el. Trebuie să mor de această jannică nebunie. Așa, numai așa și nu altfel, am să-mi dau sfârșitul. Mi-e frică de întâmplările ce o să vină, dar nu de ele, ci de urmările lor. Mă cutremur când mă gândesc la oricare dintre ele. Chiar și cea mai de rând și mai neînsemnată Poate înrăuri nesuferita mea frământare sufletească Într-adevăr, nu de de megroază Ci numai de urmarea ei Cea de neînlăturat teroarea. În această frământare nervoasă În această jannică stare Simt că mai curând sau mai târziu Voi fi nevoie să-mi pierd și viața și mințile în cine știe ce zadarnică luptă Cu acea înverșunată stafie. Groaza! Am mai aflat la răstimpuri, din aluzii trunchiate și îndoi doi peri, De o altă ciudată trăsătură stării lui mintale. Se găsea încătușa de-a de de anumite impresii de natură superstițioasă cu privire la locuința pe care o stăpâneam, de unde nici nu se mai încumeta se a mai ieșit de un lung ani. anumite impresii privitoare la o a care -i presupusă putere, o tălmăcea prin expresii prea obscure ca să poată fi redate aici, înrăurire care prin câteva ciudate amănunte în legătură cu... Înfățișarea și materia acestui leagă al familiei, dobândise, zicea el, în urma suferințelor îndurate, o stăpânire asupra minții sale, o stăpânire pe care fizicul acelor ziduri cenușii, al acelor și al întunecatului heleșteu ce oglindea întreaga zidire, o răsfrânsese încetul cu încetul asupra moralului. Întregii sale existențe. Admitea totuși cu unele șovăieli că tristețea ciudată cel copleșea Se datora în mare măsură unei pricini mult mai firești și mai adevărate, Îndemângatei și crudei boli și sfârșitului fără doar și poate apropiat Al unei duioase și mult iubite surori, unica sa de atâția mari de ani. Cea din urmă și singura sa pe pământ. Moartea ei, spunea el cu o amărăciune pe care niciodată nu o voi uita, mă va lăsa pe mine, pe el, firavul și deznădejduitul, să fiu ultimul urmaș al străvechiului neam al ășărilor. Pe când vorbea astfel, Lady Marlene, căci acesta era numele ei, se apropie în ce dintr-un ungher mai îndepărtat al încăperii și, fără să-și fi dat seama că eram de față, dispăru. M-am privit-o cu o imire fără de margin, dar nu și fără oarecare spaimă. Mi se părea cu neputință totuși să-mi lămurești ceea ce simțeam. În prada unui sentiment apăsător, o urmăream cu ochiul lui, în vreme ce pașii ei se depărtau. Când într-un sfârșit o ușă se închise în urmăi, privirea mea căută instinctiv și cu nerăbdare chipul fratelui, dar își îngropase fața în mâini și n-am putut vedea decât că o palare cu totul neobișnuită se răspândise pe degetele lui străvezii și slăbite, printre care se prelungeau încet lacrimi de suferință. Boala de care suferea Lady Mazlan făcuse multă vreme de ocară de băcia doctorilor. O îndărădnică stare de nepăsare la tot și toate, o treptată istovire a ființei și pe lângă acestea niște repetate, dar trecătoare căderi în stare cataleptică, iată cum suna neobișnuitul diagnostic. Până acum ținuse piept cu tăria atacurilor bolii și nu consimțise încă să cadă la pat. Târziu însă, chiar în seara sosirii mele în casa Usher, a fost dobărâtă, precum mi-a povestit în timpul nopții fratelei ei în prada unui neastâmpăr de nedescris. A fost dobărâtă de puterea nimicitoare a bolii și am înțeles că apariția ei de o clipă în raza privirii mele va fi fost poate și cea din urmă pe care o dobândisem, că niciodată nu o voi mai vedea pe Lady Marlene, cel puțin cât va mai fi încă în viață. În cele câteva zile care au urmat, numele ei n-a mai fost rostit nici de rășăr, nici de mine. Și în tot acest răstimp m-am străduit în fel și chip să ușurez tristețea prietenului meu. Pictam și citeam împreună sau ascultam, ca prin vis, stranile improvizații ale chitarei lui atât de grăitoare. Și astfel, pe măsură ce o apropiere mai strânsă, din ce în ce mai strânsă mă găzduia, tot mai fără de opreliști, în tainisele sufletului său mi-am dat seama cu o amărăciune tot mai întețită de tuturor încercărilor mele de a reînsufleți o minte din care întunericul, ca și cum ar fi izvorât din ea, revărsat peste întregul univers moral și fizic un funebru și necontenit șuvoi și de tristețe. Am să păstrez de apăruri în gând, Amintirea orelor solemne pe care le-am petrecut singur cu stăpânul casei îșăr. Dar aș da greș cu toate acestea dacă aș încerca să exprim caracterul exact al preocupărilor și cercetărilor în care m-a trăgea arătând un cale. Crocotul de idei, al unui spirit în fierbere, maladivă, Răstrângea o lumină de pucioasă asupra tuturor lucrurilor. Lungile și jalnice lui cântece funebre îmi vor suna veșnic înăuz. Cu durere printre altele, de o anumită stranie variantă, o amplificare a ciudatei Hari din ultimul vals a lui Weber, cât despre picturile cărora trudnica lui fantezie le da viață și care, cu fiece atingere de penel, Ajungeau treptat la o formă vagă ce mă cutremura și îmi da fiori. Despre aceste picturi, atât de vii încât imaginile lor îmi stau și azi dinaintea ochilor, zadarnic aș încerca să fac altceva decât o descriere foarte trunchiată care să poată fi oglindită de cuvântul scris. Prin simplitatea absolută a desenelor sale, prin sobrietatea lor, el atrăgea și subjuga atenția. Dacă vreodată un muritor a putut să picteze o idee, acest muritor a fost Rodric Usher. Pentru mine, cel puțin, în împrejurarea în care mă aflam, din abstracțiile pure pe care acest ipohondru se întrecea să le arunce pe pânză, se desprindea o spaimă cutremurătoare și de nesuferit a cărei amenințare n-am simțit-o nici în fața reveriilor sălucite desigur, dar prea concrete, ale lui Fuseli. Există însă printre concepțiile fantasmagorice ale amicului meu și una care nu e atât de închinată spiritului de abstracție și care, deși cu sfială, poate fi totuși schițată și redată în cuvinte. Era o pânză mică, înfățișând lăuntrul unui cavou sau al unei Galerii dreptunghiulare și nesfârșit de lungi, cu ziduri joase, de albe, neîntrerupte și fără podoabe. Anumite amănunte secundare ale desenului dădeau a înțelege că această galerie se găsea la o foarte mare adâncime în pământ. Nu se zărea nicăieri nicio ieșire în toată această vastă întindere. Nu se zărea nicăieri nicio faclă sau un alt izvor de lumină artificială și, cu toate acestea, un puhoi de raze orbitoare se răstogoleau de la un capăt la altul, scăldând totul într-o splendoare spectrală și de neînțeles. Am mai vorbit de starea bolnavicioasă a nervului său acustic, din a cărui pricine bolnavul nu putea suferi niciun fel de muzică, afară doar de anumite acorduri ale instrumentelor cu coarde. Poate că tocmai îngustele fruntarii între care singur se limitase pe chitară au dat naștere în mare măsură caracterului fantastic al improvizațiilor sale. Dar nu tot astfel putea fi lămurită ușurința înflăcărată o care își compunea ale sale impromptu. Toate acestea trebuiau să fi fost și chiar și erau atât în sunete cât și în cuvintele stranilor sale fantezii muzicale, căci nu arare ori se acompania potrivind muzicii cuvinte improvizate și rimate. Toate erau rodul acelei intense reculerge și concentrări mentale ce nu se manifestă așa cum am mai spus decât în anumite clipe de supremă concentrare intelectuală dobândită prin mijloace artificiale mi am adus foarte ușor aminte de cuvintele uneia din rapsodiile sale. Poate atunci când mi-a arătat-o, mi s-a antipărit mai adânc în minte, pentru că, în înțelesul ascuns și tainic al acestei opere, mi s-a părut a descoperi pentru prima oară că ășer era conștient de starea sa. Presimțea că măreața lui inteligență se clătina pe tronul său. Aceste versuri, care fusese Intitulate Palatul Bântuit de strigoi, Sunau aproape așa cum urmează. Într-o verdea noastră vale, Gazdă îngerilor buni, n turnul turnuri triunfale un palat În timp străbuni. Pe leghândul îi Se ridica stăpânitor. Peste mai semețe praguri N-au mai dat heruvi zbor. Mândre flamuri de aur sute fâlfrie pe ziduri sus, Toate acestea petrecute de demult, demult s-au dus. Ginga și zefiruri treze care în zi s-au legănat, Printre pale metereze duc parfum întraripat. Prin ferestre cei în vale puteau zări, Prin serinul muzicare de la ută umbre vii, iar pe un tron în plină slavă, stâncel în porfir născut, în mărirea lui grozavă, gândul, crai pe acest ținut. Numai perle și rubine, iar palatului portal, și prin el, iată că vine scânteind val după val, a ecourilor ceată ca să cânte în vir și în grai, cu o voce minunată, duhul marelui lor crai. Dar strigoi cerniți, Prădalnici ureși dau puterii lui, plângeți vai, soarele falnic nu-i mai luce craiului, Iar în prejma casei, faima care în purpură înflorea, Azi un bazm de spaima moartei vrem de-a pururea. Azi drumeți acelor locuri prin ferestre roșii, Văd spectri în răzdrăvane jocuri, Duși pe muzici de prăpăd și în portal puhoi de jale, Gloatece cu un hohot hât, Nencetat își e cale, dar pe veci nu mai surâd. Mi-aduc bine minte că sugestiile ce se desprind din acest poem mi-au trezit în minte o înlănțuire de idei din care am reținut o părere a lui Âșăr. O citez aici nu atât pentru noutatea ei, fiindcă au mai gândit-o și alții, dar mai ales pentru tăria cu care el a susținut-o. Această părere în general nu cuprindea altceva decât credința în sensibilitatea tuturor ființelor vegetale, dar în vălmășagul fanteziei lui bolnave, ideea căpătase un caracter și mai cutezător, încălcind cu anumite condiții și împărăția regnului mineral. Mi-e să redau în cuvinte toată amploarea și toată fanatica seriozitatea convingerilor sale. Credința lui pornea totuși, așa cum m-am mai dat a înțelege, de la pietrele sure ale leagănului său strămoșesc. Condițiile acestei simțiri, credea el, se găseau în chiar întocmirea acestor pietre, în regula rânduieli lor, ca și în mușchiul bogat ce le acoperea, precum și în arborii gârboviți din prejur, iar mai presus de toate în neclintita și îndelungata statornicie a acestei alcătuiri. Înmulțită prin oglindirea ei în liniștitele ape ale Heleșteului. Dovada acestei simțiri, se poate vedea zicea el, și trăsăream când îmi vorbea în acest fel, întreptată, dar sigura condensare în jurul apelor și al zidurilor a unei anumite atmosfere și care era numai a lor. Urmările adăugase se puteau dezluși în tăcuta dar nefasta și cumplită în răurire, care de veacuri plămădise destinele familiei sale și care îl durase pe el așa cum îl văd acum, așa cum și era. Astfel de păreri n-au nevoie de comentarii și nici n-am să le comentez. Cărțile noastre, acele cărți care de ani de zile alcătuiau o bună parte din existența intelectuală a bolnavului, erau, așa cum lesne se poate ghici, în strânsă legătură cu Înclinarea lui spre supranatural Cercetam împreună și cu multă luare aminte Lucrări ca de pildă verd și călugărița de grese Belfegor de Machiavelli Cerul și iadul de Swedenborg Călătoria subterană a lui Nicola Klim de Holberg Chiromanția de Robert Flad De Jean de Indargin și de la Chambre, Călătoria în lumile albastre de Tic Și cetatea soarelui de Campanella o carte a sa preferată era un exemplar in octavo din directorium Inchizitorium de Dominicanul de Giron. Mai erau și unele paragrafe din Pomponius Mela cu privire la străvechi satire africani, care pe Usher îl puneau ceasuri întreji pe gânduri și visare. Dar cea mai mare desfătare o găsea în citirea unui volum din calea afară de rar și curios, un Ingvarto, manualul unei biserici uitate, intitulat Vigile Mortuorum Secundum Corum Eclesie Maguntine.